Раптово підійшла до Лошкарьової, яка була з Чурочкиним, і запросила її до свого багаття. Нічого поганого, хоча йти, мабуть, не треба було. Лошкарьова пішла, залишила своїх і пішла. Їй виставили частування, від якого не відмовилась. Невдовзі вона повернулася разом з тією, яка за нею приходила, сказати б візит у відповідь. Ну що ж, гончарка має свої закони. Знайомство тут відбувається легко. Гостю усадовили, пригостили і, звичайно, розговорились. А звідти від вогнища вже інакші погляди. У них поки що цікавість, але якась уже недобра. Стало відомо, що звати її Тетяна, що їй 23 роки і що в неї п'ятимісячна дитина. На годиннику було десь 18.50. Присутній тут Лупинський, співробітник Чорочкина, який і серед потерпілих, і серед злочинців був найстарший за віком, зненацько висловив думку, що їй, матері п'ятимісячного немовляти, варто було б утриматися від спиртного. Саме це і коштувало Чурочкіну життя. Хоч сам Чурочкін взагалі у розмові не брав участі. Ніж як аргумент. Якби жінка, що назвала себе Тетяною, мала здатність передбачити наслідки своїх вчинків, то той злощасний день 4 вересня минув би, очевидно, інакше. Та вона такої здатності не мала, незважаючи на те, що була матір'ю, тобто в тому стані, який утричі збільшує відповідальність. Так, вона не навчилась простежувати найпростіші причинні зв'язки. Отож, можна сказати, з її вини один мертвий, другому загрожує найвища кміра, і якщо буде такий вирок, вона теж застанеться вдовою, бо напав на Чурочкіна, її власний чоловік. Вдовою стала і дружина Чурочкіна. Не кажу вже про те, що і вбитого, і в убивці є батьки, що у справі, крім Чурочкіна, визнані потерпілими також Лупинський і Долженко. Обидва дістали ножові поранення. Звичайно, Тетяна всього цього не передбачала, хоча повинна була передбачити оскільки саме вона спровокувала цей якнайгостріший конфлікт, що скінчився отак трагічно. Не зовсім доброзечливі за формою, але безперечно справедливі за змістом зауваження Лупинського про те, що мати-годувальниця повинна утриматись від вина, та ще кілька повчальних зауважень Тетяна сприйняла як смертельну образу. Повернувшись до своїх, вона вимагала помсти. На жаль, поміж трьох, що сиділи довкола вогнища, не виявилось жодного, хто б міг похвалитися або дай проблеском здорового глузду, який дається людині з природи і є безвідмовним регулятором повсякденної поведінки. Звичайно, всі вони вже сп'яніли, проте не настільки, щоб втратити здатність орієнтуватися в обстановці. Їхні дії – як зазначалося згодом у вироку Київського міського суду, були цілком узгоджені. Чому ж нікому з них не спало на думку, що ображена поза Тетяни також одвина? Чому ніхто з них не спромігся зробити правильний вибір у найпростішій ситуації, коли лишалося одне з двох, або напоумити Тетяну, або вдатися до з'ясування стосунків з уявними кривдниками? Що це означає у їхньому розумінні, нам уже відомо. Так, вони вже знали, що розпочнуть бійку, не відаючи навіть до пуття з ким саме. Чурочкін з приятелями, все ще сидять на траві, а ті троє вже мовчки стовбичать над ними. Мовчання – це, певно ж, не відщує нічого доброго, в руках одного з них – ніж. Але, мабуть, бійки не буде. Судячи з усього, люди на траві захищатися не схильні. «На коліна!» – заволав хтось із нападників. Старшому з них, як опісля з'ясується, лише двадцять три. Чурочкину на два роки більше, а Лупинський їм усім годиться у батьки. Першим опам'ятався Лупинський. Він заявляє, що вони ніколи не ображали нікого і вибачатися не будуть. Але, на жаль, ніж у руках хулігана – це такий аргумент, з яким інколи доводиться рахуватись. Як сказано у тому ж судовому вироку, Лупинський з метою запобігання конфлікту видав, що коли вони наполягають, то ладні вибачитись. Ні, їм потрібні були невибачення. За кодексом гончарки, якого вони додержувалися, їм була потрібна тільки розправа. Розправа як самосіль. Вже майже забуто привід, який підштовхнув їх на з'ясування стосунків. Та долю Чурочкина вже було вирішено. Чому саме Чурочкина? Адже він не сказав ані слова осуду на адресу дитяни. Сказав Лупинський, але це зовсім нічого не важило. Просто Чурочкина бити було зручніше, ніж інших. До того він сидів на траві, а зараз почав підводитись, нахилившись головою вперед. Підвестися йому не дали. Його вдарили ногою в голову, причому з такою силою, що він за якусь хвилю був мертвий. Ще раніше той, хто явно був у цій групі лідером, кричав, що всіх поскидає з урвища. А зараз він. І тут ми знову пошлемося на судовий вирок, схопив чурочки, на якій падав, правою рукою за волосся, а лівою за підборіддя,